Întâlnire, autor, Ana Blandiana Nu te speria, va fi atât de simplu totul, că nici nu vei înțelege decât mult mai târziu. Vei aștepta la început și numai când vei începe să crezi că nu te mai iubesc, îți va fi greu. Dar atunci... Voi pune un fir de iarbă să crească în colțul știut al grădinii, să ajungă la tine și să-ți șoptească. Nu vă speriați, ei este bine și vă așteaptă la celălalt capăt al meu. Lectura Maia Martin